és valami nemesebb mozgatórugója van a gyűlöletnél. Ez az alak, aki az első pillanattól fogva undorra a vegyes kíváncsiságot ébresztett bennem, úgy volt felöltözve, hogy az minden közönséges embert nevetségesített volna. Bár ruháin látszott, hogy drága anyagból készültek, több számmal nagyobbak voltak rá.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 lerántotta a leplet a fiókról. Amikor meglátta a tartalmát, hangosan felzokogott a megkönnyebbüléstől, amit végképp nem tudta mire vélni. A következő pillanatban azonban már egészen higgadt volt a hangja. – Van egy mérő pohara? – Kérdezte. Erőt kellett vennem magamon, hogy fel tudjak állni, és odaadjam neki, amit kért.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 De most már túl messzire mentem megmagyarázhatatlan kérések teljesítésével ahhoz, hogy megtorpanjak. mielőtt meglátnám, mire megy ki ez az egész. Jól van, válaszolt a látogatóm. Lenyön, ne felejtje az esküjét. Ami most következik, arra is vonatkozik hivatásunk titoktartási fogadalma. Most pedig